Berixainagusia zurekin pantsoirigarai eta elbe sindikataren aserrea FNSOaren kontra. FNSOak nahi dituela laborari asle azletipieri diru laguntzak ekendu. Laguntzari kezagoita amar bei baino gutiago dituzten entzat eta bestalde ardi primak laurdenez apaldu. Jean-Paul du aldentzonen dugu. Obejero, Yolanda Barzinaren kontrako tarta aferan hausiteratuazen atzo beste iru lagunekin Madrilen unen lekukotasunare hartuko dugu bost eta sei urtearteko presondegi kondena galdatu dira Nafarroako orduko presidentari bizkotxa botatu izaitia zakusatuak direnen kontra Turisma berdea sustatu, bakantzatiara kemen gehiago egon arasteko moldeak atseman, gisa hortako mezuekin ginda donibane garaziratatzo Silvia Pinel turisma ministroa, garaziko turisma bulego berriaren estrenara tetoria zen Eta pundu batekin nendugu ere Euskal Herriko bertu xapelketaz sustraiko linarekin xapelketa honen arrakastaz eta sorpresa somaitxoetaz hitz egin nendugu Bera lehenik aro bai busti egun ere bai, hodeiak nagusi, euritsua ukanen dugu aroa egun guzian, a temperaturen aldetik mementoan behatzi grado, gori naka amak amak gra, grado inguruan kokatuko dira. Azkonzan ari diren laborariak desagerterazin dituela FNSOak ala dio EELBEC gobernuarekin negoziaketak izaiten ari direa hilabete untan europatik elduden dirua nola banatu deliberatzeko horotarat miliar bat euro ditu franziak banatzeko EELBEC e egun laguntzen euneko larogoia laborarian euneko ogoiak bakarrik eskuratzen duela kotz FNSOak sindikata ari Negoziaketetan parte hartzen, baina ELB ezta batere adoz Jampoldiualda. Ez deza galdeiten ditena, gauzko egunen, behi eragitakon ez deza galdeiten du, oita amak behiz petikako tropek laguntzarek ez ezaten dukuan laguntzaik batez. Huri da galdeina eta oita amak behi mintzogielaik da oita amak behi yeldu. Ergan ezkolegian janik tropa pizkorra dira eta ez tabiziki. Eta urtan berian, ne hori hori berrak guk ditugun shifrekin, uh, eunan nako hitonoi, meserdi abano gehiago janik laguntzaik bat ez dute ukaen behirakak euteko nako. Galera hori atxikia balitz. Hori gehiatzen dute, bas produktivitate produktivite kriterio bat, hori da, unemestea atxeiten dela behikal uhtian, ez daiten momentuan, eta hori beti ursu uh, hori da zero... Eh, eh, zeroborstin guru oztan da, zeroborstin jorsai, nuntzai uiten dela eke. Eta hori ere bizik gora eman haute, eta guk duen chifrekin, uh, eman dako irurita amak, baztegtia diragauk. Guk ez du onk hitzen nolaz aldeiten duzen ongora, berak laborariak izan kita nolaz onartzen alduzen hori, galdeiten dute deia, hua den uh, agdikal den uh, laguntza, uh, laugutena zkipitzia. Iparralde kolaborantzei riskoan jarriko litzatekela proposamen hauek onartuak balire, eta gogor salatzen dute proposamen hauek efenezua kolaborariek berek egitea, eldudiren egunetan autetsi senatari eta deputatuekin mintzatuko dira... Kondena galderak doibat tipitu dituzte atzo prokuradoreak eta Jolanda Barzinaren abokatek, tartalarien auzian Madrilen, hastapenian behatzi eta sei urtearteko presionegi gaztiguak eskatuak zituzten, Nafarroako orduko presidentari bizkotxtartak botatzeaz akusatuak ziren laugizonen kontra, atzo bost eta sei urtearte bat apalu dituzte defentsako abokatek, salatu dituzte neurrili gabeko kondena galde horiek eta lauen suritzea galdatu. Ausia fartza edo antzerki bat baizik zela kontsideratzen zutenez, akusatuek deklaratu dute ezzirela berak tart botatzaileak egun hartan ez zila tolosana, Akosapen guusia bideofilma baten irudietan oinarritzen baitu ebaitegiak lau auziteratuetarik bat den gorka hobergro gure dezen txailo bat e, e, ekintzan parte artea ukatzea izan da, jende horendako harri gara izan da, baina e, zaren dugu bai fiskaliak eta bai akusatzi partikularrak bi urteetan ez dutela Bagu e, egile gisa ba, izan ginenaren inolako ikerketarik e, burutu ez da. soilik e, bi e, foru zaingok bidio e, batean, mugituren webbean ardutako bideoan e, oinarritutako akusatze ziren, eta gu zentsa ba, hildo bat hori zanda ez, ba ukatzea, eta demostratzea, ba bereiek benetan, enbesteko gartzela eskatuta ondoren ez dutela proba zarturik e, atera ez. Eta besta alde defentsaren argumentuetan ere, afera Tuluzen edo Oksitaniako tolosan iragantzela eta han dozira etxia dutela, beraz gertakaria jadanik juliatua eta atreinkatua dela diote. Bestea izan dira, ba, dagoeneko Frentzer Estatuan eta Tuluzen e, ikerketa bat abiatu zuela, bertako fiskaliak, eta karakterizazioa, neikorik ez ulako ez aurre ez aurretzen ba itzi egin zutela ez eta orain guk dugu badagoneko dagoeneko epeituriko dela ez Eta Julien Deliberoaren Zain daude orai, oraitan entzuten Gorko Begero, Mikel Alvarez Ibon Garzia eta Julio Bilanoeba. Eta prestiz Untziaren hauzia ezta burulatua Badakizu Untziaren ondamendi eta Petrola isurketaz epaituak ziren lau presunetarik iru surituak izan zirela eta untzi kapiteina eginen ez dituen behatzi hilabete presundegirat kondenatua Baina noroz gainetik kutsaduraren kalte erik edo damu doma erik etzela ordainduko erabakizutela Bailek, Madrileko gobernoa ez da deliberuarekin ados eta unen kontrako hel egitea pausatu du de jauzibat izanen da beraz Bayonako Marinadur Santirraz beste gaitzespenak egiten ditu kada inguramenaren aldeko kolektiboak hor egoitzen eraikitzeko serea abiatua dela badakizu eta lehen go lurkutxatuen kentzia seguritate molderik eta likuko jenden osagarriaren errespeturi gaberik gintzela salatu zuen jadani kadek eta una horai beste lur kutsatu enkentzeak eginen direla manera oker beretan gaiunen haipatzeko bilkura publiko bat antolatzen dukadeek eludan ostiralian, hartzeko zurzik eterditan balixoneko gelan Eta ittzeban zemezla Silvia A Pinel turismoaren baina ere ofiziale eta komertzioaren ministroarekin estrenatu zen behar da Donbangratziiko turismo bulego berritua. estrena hortaz baliatu da ministroa ondouko hasteetan turismoaren hasizak edobilzarrak antollatuko antolatuko jakin arazzteko pantsi arabide. Se turisme vert, se turisme rural Fait parti, justement, d'un tourisme Qui est a promouvoir Meso hunekin edinazen Silvia Pinel, turismoaren ministroa Doni bane garazirat atzo Bacherri aldeko turismoak eta turismo Berdeak, aberastasuna initz Zitustela eta ahalbezain bat Ezagutu behar zirela Azpimarratu du Elburu horrekin, ondoko asteetan Turismoaren asixak Edo biltzakak antolatuko dituela ere Diakin arazidu Hainzuzen, Jacqueline Sardon-Uruti, garasi baigo riko turismo bulego kolenda karillak, hotel eta aterbe txek, normetan emaiteko dituzten zailta xunak orroi izan dizkio. Ma, je suis emtipea inquieta. O nivou... Keskatuana espishkabat hostalari tipienzat? Ez ditugu hemen estruktura handiak, eta gure empresatipiek lagunduak izaiteko beharra dute. Inbestizamenduak izi garripizuak dira. Portela ko ministroandreari galdegin diot ostalari tipiauek ez azalztea La petite Pinel ministroak, ostalari hauen arazoa ezagutzen zuela erantzun dauku. Zel objectif aussi du tourisme que je vais lancer de trube. Bilsarrea hauetan landuko dugun arazoa izanen da. Atziman uh, behartit dugu uh, ostalari hauen laguntziku uh, ahalak bereziki bankuengana uh, joanez uh, enpresak tipiauek norme tan daitezen, maileguak erreskiago eman ditzaten. Elburu hainitza ditugu turismoaren asisa hauekin, eskaintzak biderkatu, aktivitate berriak atseman, bezeroak luzarago egonditen gure ere muetan, eta horrek ondorio baikorak izanen baititu ekonomikoki lugaldearen zat, inbertsioak bultzatuz eta emplegua sortuz. Est, est Atik departamentuko ofiz Helen Gambarak ezagutzen dituen zailtasunetaz SEVDE sindikatak atzo luzatu dion gutuna erizibitu zuenez galdegin diogularik ministroak esets erantzun dauku Eta gehitzeko ere garazko tura bulego begia estrelatuan, turismoaren brotzezko medaila luzatu diola Tom Gusinñool bidagaiko Urbizia agusagailuen enpresako buruuari bere aktivitatearen garapenian egiten duen lanaintzat baina ere egobi ibaiaren garbiketa lanetan emaiten duen indagarentzata. El colegico versus chapel que ta ensinadoa dira, finaleko 7 okien hartzeko susen gixelkatu da en mayalen l'ambios chapel d'una re non duana en mesor cibercullari sheina kabana tuak iru saiuetana azarren 23an el duna la rumatia ni lisondon biaramunia ligandian donostiana etando castornariana a san joan de la virgen murgiako finala horrekoan nagusitudena autengo chapel que nora jartekoa nola ikusi duen galdatu diogu? Txapelketan agusi batean haintzine egitea ez da inoiz erresa izaten jendea arraspestatu egoten da e, bere mailarik zorrotzenetik hurbil eta zentzu hortan ba, aurten ere ba, normalki txapelketan ikusten diren gauzak ikusi ditut ez ba, jende batek bere maila eman duela beste batzuk eman ezinik Gelditu direla eta eta ikusten denez, ba, haintzina segitzeko puntu lehia aski estua izanen dela. ez. Eta sekulako arrakastaduela ortengo, xapelketa horrek, arrakastadoren, agazoinetarik bat, altulatzeilek ere eman lana. Xapelketako sarreak saltzen dira aintzite, badau jende bat e, urtean zehar eta urteetan zehar, Sina lanean ongi ari dena, ez? Ta uniarri horrek albidetzen du txapelketan olako, zagitera kusle jo bat, eta olako jendetza eta hemen, ez? Beraz, banekien jende hori biziki ongi ari lanean, eta banekien txapelketa arrakastatsu astatxu bat e, izateko baldintzak eta harriak e, ongi plantatuak zirela, ez? Hortengo sorpresetan finaleri eta mail guren ari usatua den John Maiak ez la parte hartuko, bere lehen finala horrekoa utxe gindu lakotz. Ondoko ez zordua errandugu, Elizondon, amertsak zailuzekin besteak beste, larumatian, igandian donostian, igorre lorza eta aintzineko xapelketaren finala jokatu zuen aitor xarriegi parteide, sustraiko lina horaiten entzuten ginduena, ondoko azteundarian hariko da, maulen iru saioak zuzenian euskal igatietan a txaldeko Bostak eternitarik goiti eta pilota nitsura kibiko partida ikusi da atzo garatenian, laretxea eta tirri etxeto, haize nausitu dira ualtari osafreni afitxa edera, baina partirida gitsa, beroita amare eta goita bost nausitu dira laretxea eta tirri etxeto.